God dag och välkomna till ett mycket speciellt komoflash som är inspelat av vår goda vän Jonas Hultén och hans goda vän Robert Nilsson. De har nämligen spelat in ett program som är så pass långt och fint att det har delats upp i tre underbara 45-minuters delar Så kommer att pizzas ut med eh, en dag smällare för att vi ska inte dra ut på det för långt. Så vi ska bara ha lite roligt med att släppa. Ah, <kör> Nåväl, eh, här kommer i alla fall det första programmet så knäpp upp en burk kol och när ni hör det här ljudet Är det dags att vänta på nästa avsnitt Välkomna ska ni vara till Kamoflage nummer 64 plus 2 Och idag så har Jag och min kompis Robert Snott programmet från Henrik Andersson, och vi ska försöka göra det så roligt det går med anekdoter och bra låtar. Ja, vi ska faktiskt köra igång direkt utan paus här med en Las Ninja-låt från det första Las som är det bästa Las Vad tycker du om det här spelet? Det är, för mig, loss linje, jag spelar inte så mycket det faktiskt. Mycket på grund av att jag tyckte att styrningen var så, så jobbig. <laughs> Hoppa över <med> bäcken. <laughs> ja, och, och man, man liksom var det, man roterade gubben och, och liksom, framåt var alltid, man drog alltid uppåt på joysticken bara. Så gick den fram oavsett vilket håll man, man riktade näsan. något. åt liksom. Ja, det är väl så att om man, om man... Om man var riktad i en riktning så kunde man springa i den riktningen fast alltså, lite åt vänster eller lite åt höger beroende på hur man styrer. lite. Liksom. Oh. Så för att få den att springa i en helt annan riktning 90-graders vinkel åt en annan topp, så var du tvungen att dra bakåt typ för att oh. få den att vända. Du hör, du, hör ju du hör ju själv. Ja, <laughs> det är lite snöligt. <laughs> Fliksimulator. Oh. Oh. På sätt och vis. Oh. Nej, men, så, nej, som sagt, musiken är ju helt fantastisk men jag, jag, spelet var inte något jag spelade mycket, det ska jag ju säga. Jag har tänkt massa på det. För att, eh, jag tyckte att spelet var helt fantastiskt när det kom. Och nu så har jag ju tänkt så här. Vad fan var det som var så amazing egentligen? Hur kan man jämföra det med spel som finns idag? Liksom? Och jag tror att det som är grejen, har varit grejen för mig i alla fall. Det var att när det där släpptes, då visste man fan inte vad som skulle hända. Man har ingen aning, så här. Det, här, det ser helt amazing ut och så, sen så springer man runt och det händer helt nya saker hela tiden. Och man, man har ingen aning hur det kommer att se ut. Annars kan man sett att det är ett plattformarspel, ja det ser ut ungefär så här. Då vet man att bara 2 kommer typ se ut likadant. Men här var det så här: Han ritar upp stenarna var som helst på skärmen! Ah, alltså, var <laughs> det så? Att den, ja, ja, visst. Att den, den hade en viss inslag av slump, eller Nej, det var inte slump. Mm. Men, men det var ju så ändå så att de kunde ju rita stenarna var som helst och vägarna var som helst. Och eftersom de lagrade så kompakt så skulle de. Så, och ändå kunde de göra jättesnygga feedback. Det var ju som att. Ah. Det var ju typ. Ja. Det var svårt att så, klämma in det på. på ja, gaming. det såg helt en mm. ut. Och så, och så var det som att. Och här kommer en drake! Bara, <laughs> och de bara, vad ska nästa bana så bjuda på? Bara, ja, vad skulle det vara? Liksom? Jag har ingen aning. Oh, ja, är äh, var... samma sak med... med Ett nydanande, kanske, kan man säga. Ja, ja. ja precis. Men, men också att spel idag som jag går igång på kan ju vara så här Quantic Dream-spelen. Där är det också så här, man har ingen aning om vad som kommer hända, för att de kan ha gjort vad som helst. <laughs> och, jag tror att, man, att jag hade den känslan av att så vad som helst kan hända. Och därför var det så coolt. Det. Och så var det ju typ världens bästa musik i det här spelet tycker jag. Det är ju många som tycker att LASNA2 är bättre. <laughs> kanske du tycker. Ja, alltså jag, jag ja, faktiskt. Det är, det är någon av låtarna där från Lösningar 2 som jag tycker är som är på min, min topp 10 lista över alla 64 låtar. Jag tror det är den Ellen Central Park heter den, kanske. Mm den den diggar jag starkt mm. men, men mm. det spelet har jag, det har jag spelat ännu mindre tror jag <laughs> är, man, första ninjan där där visste vad du hade väntat dig <laughs> Ja exakt lite en så att ja, de här spelen gillar inte oss så mycket så Nej ja. mm. ja, så är det men, det men hade inte du låst ninjan ett på band Nej hade inte det Nej. Fan, jag har ju suttit där med den där jävla cyberloaden och skruvat på kassettbandspelaren och grät på. Men jag fattar inte varför jag har gjort det. Vi hade ju disk där i 1984 liksom. Jag kan inte vara. Och jag har ju aldrig haft las ett 1 på band. Jag har ju haft det på disket. Jag minns så tydligt att jag höll på fipla fippla med den där skiten. Mycket möjligt att jag säkert hade man väl spelat fast det är knappast originalet då kanske man men säger du. Men, men det rådde vi stå för. Ja, <laughs> ja. jo då. Nej, att man ingen disk där är förrän ganska sent i sin 64 Det kanske var en sån där ful då av... <clears throat> ja, det var nog det. Nu kommer jag på att jag kommer börja prata norrländska. Nej, ja, gör jag du pratat med dig. Ja, ja, det med det. jag pratat med dig så gör jag det. Jag sa ful. Ful, ja. Trärnigt. Trärnigt. Ja, ja. ja. Jag är där att Det kommer att bli norrenska ja. från min sida. Det är helt omöjligt Ja, okej. Okay. Um, men vi ska kanske ska gå vidare. Uh, det finns uh, nästa låt på låtlistan här är som har blägger. Just det. Uh, som du har valt. Ja. Jag har ju blandat lite val här, men ja. Uh ja nej men jag tänkte så här jag har liksom starka minnen om när, när Jonas bror, Patrik hulten satt och spelade sandbläger för att han skulle klara det här han tänkt och alla som har försökt klara sandbläger vet säkert att ja det är ju kanske inte så jättelätt jag vet inte hur klarande någonsin. någonsin. han gjorde det, han gjorde det. Ja. ja helt enkelt jag är drygt, men det går <laughs> ja Ja, men, han fuskade inte heller att nej, han, han frös och, nej, han skulle och nej. Fuskat. nej, det är det jag tänkte han att Han gjorde nog precis. inte det nej. Men, <laughs> ja, det, är, det är faktiskt en bedrift måste jag säga ja. eh, Och det var ju kul spel också Tyckte jag eh, Plattformsspel som var väldigt kul Ja, så, så, det ja. scrollar ju åtta riktningar Precis, ja, det var fräkt ja. ja Teknik, teknikens under Ja, men eh, Vi kör igång låten Det här blir en originalsid till Faktiskt Jag har aldrig spelat den här låten. Ja, för fan. Den måste gå runt i huvudet efter ett oh, tag. Den är inte så lång. Den går... Det är en ton där mitt i någonstans som låter som att det är fel. För att den spelar så snabbt, så man hinner inte riktigt höra Man kanske borde spela långsamt en gång. Ja, ja man spelar fel. Det är väl Tony Crowter som har gjort den här låten själv, antar jag. Ja, det var han kanske. Fast, fast låten är inte ett original, va? Det tror jag. Nej, nej, är... nej. Precis. Nej, han har väl arrangerat den. Ja. Kan man säga. Han är ju inte världens sidmagi. -mag Nej, <laughs> <Ja>, men <laughs> det är fyrkantig. Ja, ja, visst, men det är Ja. Inga vibratorn här, inte? <laughs> Nej, det, det kan funka det också. Ja, visst. Ja, och på tal om det så har vi fler crawler-låtar faktiskt. Väldigt tema här i början. Näst på tur är Killerwatt. Ja, just... Det har jag faktiskt spelat en hel del. Det har du ja. Ja, jag har det man... mig igenom. Det är inte så långt spel så det kan man ju faktiskt klara. Just det. det inte jag undrar om jag klarade det också faktiskt. Man kommer till någon slut i någon grotta där. Så... Mm, precis. Så, så inte lite... man väl Ja, oh. Man vänder och åker tillbaka. Och sen har man den. Just det. Lika lång väg tillbaka. Jag, vad... ja, jag vet inte vad man ska hämta. Jag minns inte vad man ska hämta. Eller vad det var man gjorde på slutet. Men man åker dit och så åker man tillbaka. Man ska skjuta in för lite hål, tror jag, precis i rätt här tidpunkten. Det, är inte så, det Är det inte så, okay, <laughs> ja, det här? Det låter som Scrambler. Okej, det var det. är. det är mycket möjligt. Ja, vi får, vi får det. sätta ett frågetecken här på om jag verkligen ja, har klarat det här. Ja, exakt. <laughs> jag har försökt minna att jag har klarat det i alla fall. Vi får, ja, vi får gå återgå till det. Ja, men vi kör låten. Gör det. Då vi hur Kilowatt. Hur gör ni för att få får det här djupet i ljudet där? Jag tycker det känns som att det, det är en väldigt atmosfärig stämning när han spelar spelet. Han har ett minne av att, att det blev liksom. Och, och, jag vet inte. Han spelar samma 2-2-kanal. Det är så han, så, han gör, okej. Okay. Ja, då uh -huh. blir det lite brötigare. Om man kom om ihåg det. att du kallade det för. <laughs> uh, nu har mycket, mycket i, i, i, i Galways låtar också. <laughs> ja, uh, alla, men det hände ju. På några av dem i alla fall, ja. Det låter som att man spelar i en burk. <laughs> ja, om man, man har dem på lite, ena på lite för hög frekvens och ena på lite på låg frekvens. Så får man okay. i, så här, ungefär i samma noter, eller ton. Okej, okay, så han, han spelar lite för högt och med en och... lite för lågt med en andra. Ja. Äh, lite frekvensskiftar så. Ja. Okej, okay. ja. då får man det äh, Ja, jag vet inte om Endericraft gör det i och för sig, men... Ja, det har ju en gammal sida. gammal edeledare. Det är en, ja, ja, ja, ja. Edel, <skratt> en våg. Ja, Precis, det är värdigt en stor film. <skratt> ja, det är det också. Och ska det vara bakomsträvande så ska det vara du vunerligt. Ja, så är det. Ja, ja det är ju en trilogi. Just det. Följt på det här så kommer ju Loco. Har du spelat? Det har inte jag klart, ska jag säga. Jag kommer inte ihåg om jag har klart det heller. Men, men det var ett det spel, spel som... Så flot, så flot, så flot. Ja. Ja. Det var i alla fall ett av de första spelen jag spelade tror jag, på C64 faktiskt. Oj, eh, ja, det, det var det och så... Blue Max var väldigt tidigt också. Kommer jag ihåg att jag, att jag spelade hemma hos, hos er på... Ni hade en jättestor tv kommer jag ihåg till, som, som stod i ett hörn i ett rum. Ja, så vi hade en hockeyklubba som jag tryckte på... Just det! På... <laughs> så var det! Och det här spelet, du det, var också var ju, det var ju helt fantastiskt tycker jag då. Det, ja, det var det faktiskt. Det var coolt. Det var mycket som rörde på sig och scrollade och gjorde det och... ja. Nej, det var faktiskt kanske... Det var en massa expanderade spelare. Det såhär... var rätt kackigt egentligen. Det Var det inte så? <laughs> jag har ett minne att det såg, såg fantastiskt fint ut ja, men, okay. men det, det var, så var det nog kanske inte. Men flygplanet kan inte vara varit en expanderad nej, spelare. Nej, nej. nej. Okej, det kan inte mycket har mm. lite lur på hur man får loket och och fokus så stort för är inte var en, ja, du, en massa, du, ja. men nu pratar du om loko i ett Ja, jag pratar om Blue Max. Ah, <skratt> jag är förvirrad. Nej, okej. Ja ja, okay. Nej, i, i Blue Max syns jag exploderat Nej, nej, okej. Okay. Då, då är vi, då är vi upp nu på samma bana. Nej men då heter det till Elokos så så ser det rätt så kackigt ut. <skratt> <laughs> en Bluemang står ju helt fantastiskt. Och det går ju klara. Ja. För det har man ju Man kommer till staden. Ja, det är man kanske. Ja, man så ska man bomba på dem eller skjuta på de grejerna som blinkar. Och när man skjuter på tillräckligt många grejer som blinkar, jag vet inte hur det där bestäms, men då kommer man till staden. Mm -hmm. Och när man har kommit igenom staden och skjutit sönder husen eller något där, så är det slut. Okej. Okay. Oh, jag gillar spel som har ett slut. Det är bra. Ja, ja nej, visst. Nej, men någon typ av... Precis, nu har du klarat det. det är en fin ja, Det är bra. Ja, någon, fin liten, någon fin liten sid som man inte får höra mm. om man inte klarar det. Det mm, godis. Ja, det är bra. Ja, ja men Loco då? Mm. Ja, du, pr du pratar om ett annat spel. Ja, men har du pratat Loco då? Ja, vi, vi går in på Loco. Nej, men ja, det är ju... Anthony Crowder igen där, då, men... men, men en, en fin gammal är låt tycker jag Just det. Um, och det finns ju flera sådana exempel men det här är ett av dem då Ja, jag har ett svårt minne av att jag, alltså att jag blev peppad på Jean-Michel Schaar efter de här spelen kom. där. de spela. Spelet var först Spelet liksom, och... Ja, men så var det ja. ofta för mig. Ja, det det. ja. Nu kan Du hade klassisk musik, har jag ju hört i spel först. Ja, jo, det, det är klart. Jean-Michel Schaar, nu vet jag inte hur man uttalar det riktigt, för. jag inte kan franska, här, men, men, men på den tiden så sa vi ju för sig Jarre då. Ja, det vi, Men vi hade fel. Ja. Ja, ibland har man fel. Ja, när man är liten har väldigt mycket fel. Ja, så har rätt. I alla fall ja. järre järre Ja, det är snyggt. Ja. ja, nu har vi faktiskt kommit fram till den helt nydanande programpunkten som vi kallar för Robert, Robert reagerar på ljudklipp. Det ska bli väldigt spännande. Men <skratt> syns att vi inte har det här på film så vi kan se Robert Spamahakor <skratt> okay, och... Okay. Mm, -hmm, och, ja, mm, mm. ...blir röd då. jag vet inte vad. Det, det här får vi se vad det blir Ja, bra. vi får se vad det blir. Det blir jättespännande. <skratt> och jag har tre sådana här i, i, i rockärmarna, men vi, vi sprider ut dem lite över programmet så det blir lite spännande. Ja, här är det första. Ja, Va vad var det här nej. för <går> <går> <går> Ingen <går> aning faktiskt, vad fasen det där? Nej, nej, nej, nej. Jag känner inte igen det där. Ja, det är... Du har ju haft en annan dator. Ja. En gång i tiden. Ja. helt en annan dator. Nu vet jag, nu vet jag. Ja, jojo, ja. jo, men det där måste ha varit uh, TI Invaders, var det yes, det, då? det är <går> <rätt>. <går> <går> Ja, det det tog ett tag här, men nu fattar jag. Ah. Ja, nej men visst. Just det, men innan, innan jag hade en, en Commodore 64, den första datorn jag hade faktiskt var, var ju en Texas Instruments TI-99 4A. Ja, det, det, det, A, eller Ja, just det var ja, det. De gjorde en, en, en innan som var uh, lite mm. mer obscure. Den, den är nog värd en hel del pengar, idag, kan jag tänka mig den, den som inte är. 4A då. Ja. Men den är mycket sämre. Eh, Men vad vad sålde den? Eller varför gjorde de med 4A och vad, vad var grejen? Ja, du, jag vet inte. Det var en uppföljare bara och, och, eh... Var de kompatibla eller var de så här? Ja, jag tror det att ja. de var. Det det var samma CPU de i alla fall. Uh, jag kivtittade lite grann på den där CPU, Han hade ju en jävla konst. Han gjorde allting själv, den här <laughs> Just så <laughs> ja, som gjorde ju chip, eller vad säger jag, cpu själv, ja. så hade ett 16-bitars chip. Så som, av, precis, men eh, cpu du hade liksom 16-bitars register och grejer, men, men, men, men, men du hade inte 16-bitars buss. Uh, mm, yeah. tror jag till, till, till du kunde inte allokera så mycket minne och allt det där, den hade väldigt Nej. lite minne snarare tvärtom <laughs> den hade 200x bytes ja. tror jag ja. i ram och Det är väldigt muppig data i största allmänhet tror jag men, men visst den de, de var konstig och, och Texas Instruments var ju en väldigt stor tillverkare av, av uh, elektronik allmänt och de var väl bland de första tror jag som gjorde is i kretsar faktiskt till, till och med mm. uh, men, men uh, den här datorn den fick ju ett ganska snöpligt slut, tror jag. För de, de ville ju göra all mjukvara själv också. Så att, <laughs> eh, ja, de, de, de, de höll ju inne med. Man kunde inte köpa någon, någon alltså litteratur i någon större utsträckning om, om, om hur, hur chippen, hur, hur man skulle programmera den på, på, på låg nivå. Så att de spel man kunde göra var, var liksom i Basic: då, på det stora hela. Jag hade faktiskt ingen bandare heller. Utan de program. Det var, det var min första kontakt med programmering var, var, var den här datorn, och, och jag kunde inte spara mina program för jag hade ingen bandare. Jag hade den här, ja, den här, den här hade jag med, med Tia Invaders. Ja. Så Det var lite jobbigt där när man hade gjort. Jag minns att jag gjorde någon. Eh, någon liten sprite, en animerad sprite om min lillebror och så kunde man tryck, trycka på Space och så spräng det <laughs> var <den> var. <laughs> Men sen var det borta när man bröt strömmen då, det var lite tröst. så blir du glad. <laughs> ja, det, alltså, det finns inget lämnat i eftervärlden där faktiskt. Nej, Nej det är tråkigt tråkligt ja. Ja, Jag läst att den hade 32 sprites. Att den hade ja. Ja, man kunde köra ihop på skärmen samtidigt. Precis, ja, den var, det var rätt avancerad på, på många sätt tror jag. Men var mm. gud, och 16 och 16 i storlek och allting. Det var ganska starkt. Precis, jag minns, det fanns ju... Hemma i byn då, hemma i byggde där jag och Jonas... Just det, det har vi inte sagt. Vi har ju faktiskt <laughs> vad vi har historia egentligen. Ja. Vi har ju bott i samma by. Ja, just det. Så jag vet inte när det var, men ja, 84 i alla fall, typ. Ja, du flyttade nog dit... Undrar inte du var... Var år 12 eller så? Jag börj... Eller 13 jag börj... kanske? För du... Ja, för du, du gick aldrig i byskolan, så att säga. Nej, inte. Ja. Du måste börja i sjunde klass då. <gasps> Precis, och, och, och ja. Nej, men det, det var ju så här då att vad ska jag säga mitt, mitt första möte med datorer överhuvudtaget taget i en sån här liten by det var så att ja, kyrkoherden prästen i i där, han var väldigt datorintresserad och, och, och, och, och tidigt ute. Det var. Ja. Och, och han var dessutom ingenjör tror jag, så att det var väl kanske därför han hade det här intresset för datorer då. Och, och han anordnade då datorkurser, hur man kunde programmera. Eh, Z-Tax 81 Basic då. då. Ja. <laughs> så Så då, jag kommer ihåg att jag bad mina föräldrar att jag ville ha en sån då, en z 81, då, men det, ja, det blev aldrig så. Men sen blev det en, den här Texasen när, när de sålde ut dem jävligt billigt tror jag. <laughs> ja. när, när de hade börjat sluta tillverka dem då. så. Men de har läst på 4A. Ja, precis. Men han var bra, han, det, då, han fick in oss på det tror jag, eller i alla fall mig på, mm. lite grann på datorspåret. Sven-Olof Hägglund hette han. han. Han är ju tyvärr död nu då, men ja. Mm. Nej, men han gjorde mycket för byn när det där. Det kommer jag också ihåg. Uh, han, körde nog andra retorer efter sx Jag kommer inte ihåg om de jag hade ju den här laser hade han. någon laser 200. Och så mikrobia hade de ju också. Ja. Han hade på sitt kontor den här lilla Jaha, det går jag att... och, och sen lite senare hade han en Atari ST också, men sig ser Jaha. Nu kanske jag får tvätta munnen här efteråt om när jag har sagt att <laughs> <Atari>. <laughs> med ja, alltså, men... <laughs> ja, jag har. Men men jag har haft minne om att han hade en Atari ST där också. Ja. Ja, okej. Ja. ja, det var kul. Men, men det fanns en till, den med svarta och med gula tangenter som... Eh, sword hade han ju. han en sword? Ja, en sword där? M5. Ja, stopp. Kommer Det kommer jag ihåg att det fanns där också. Ja. Inne på <laughs> kyrkans är inte det. församlingshem var alltså detta, fullt med datorer i ett rum, alltså, mm. kan ni tänka er. Nej mm. Det var väl det coolaste församlingshemmet kanske. Svårt på den tiden. Ja, det var det faktiskt. Jo, jag tänkte faktiskt... Eh, det här äh, Texas Instruments, den är ju... Ja, den hade ju inte världens coolaste ljudchip. Den kan ju spela tre stycken kanaler, fyrkantvåg. Okej, okay. ja. Så kan man göra de här äh, Tony Crowther-låtarna, typ. Just det. Alltså, vi gjorde inte riktigt det då, i alla fall. Inte den här Teen Invaders-tiden. Då gjorde man typ inte musik. Då var det bara så här ljudeffekter. Just och så. Men, ja, det var någon som tutade ihop ett demo för några år sedan där de har prästat den lite mer så jag tänkte vi skulle spela det det heter Lightyear och så, ja, det är väl tänkt att det ska bli något spel men det, ja, jag vet inte om det blev något spel överhuvudtaget men de har i alla fall musik intressant så vi ska höra hur det låter lite senare i utvecklingen Ja. Ah, det, här var det var ju helt <laughs> alltså Jämfört med, med, med vad jag kommer ihåg från, från ljudet på den datorn, så som du säger, jag tror inte det var. No det fanns ju no någon annan i närheten där som också hade en Texas. Så vi höll på två tror jag det faktiskt var. Så, så vi hållit på och, och swappade okay. de här cartridgearna med varandra. Jo, äh, äh, Wieneroth. Jasså! nu är en massa okay. namn här som ingen vet vem det är. men, men, nej, äh, men jag kan veta. Ja, veta. <laughs> veta. Jo, han hade en Texas. Och, och, och Tommy hade en Texas också. Okej. Okay. Äh, jag trodde du var ensam. <laughs> nej, nej, men, men, men grejen att det, det blev liksom alla, något större utbyte ändå, som det var på 64: då, I och att vi, nej. ingen nej. av oss hade en, någon Bra, bandare, ja. någon, någon möjlighet att spara saker och så. så att, det var mm. de här det fanns ju möjlighet att ansluta bandspelare, men... Men, ja, men kunde men... man spela in sitt program om man hade programmerat någonting i den där kartrigen då? Uh, här game... ja, basicen Ja, typ. uh, basicen var inbyggd tror jag. Sen, mm, fanns, okay. sen fanns det en extended basic också, som jag faktiskt hade också, en sån kartrige. Uh. Uh, men visst, man, då kunde man, man kunde ju spara det. Uh, skulle man köra extended basic-program, då, då fick man ju förstås ha det 9 också. Ja. Men, men jag, det här är ju liksom bara akademiskt för mig, för jag, jag hade ju ingen band där. Alltså. <laughs> det var lite tragiskt faktiskt. Men, alltså, men jag minns ju att du hade ett Texas Instrument, men när skaffade du kommer åt det 64 det egentligen? Ja, alltså när kan det ha varit? Jag, jag höll väl på att gnatar och tjata, förmodligen för att Jonas och Patrik hade det ändå. Men, men, men, men ja, nej, jag vet inte när det var. Det måste ha varit, kan det ha varit 85 kanske? Ja, det är ju omöjligt. Nå något sånt kan det ha varit. Mm. Uh, Inte tjugo upp när Ja, och... <laughs> uh, nej, så här var det. Jag tror att jag hade... Uh, det var nog... Jag var nog kanske så här 13-14 år på gång så att tyckte tyckte att jag skulle köpa en moped eller något för, min, mm. för mina sommarlovs uh, ihopkännade pengar uh, på sommarjobbet. Men, men, uh, men jag tror att jag köpte en begagnad C64 istället faktiskt. Det var ja, jag kommer ihåg att jag åkte in till nu med någon organisation och köpte den här. då. Ja. Men, men, men, ja. köpte den på Ja, precis. Mm. Ja. Eh, Texas, han, den köpt på. Den köptes på expertbutiken i, som sålde, alltså expertkedjan sålde Texas. De eh, gjorde de? – Ja, kul. <laughs> <laughs> ja. Ja, eh, ja, vi går vidare. Eh, nästa låt på listan är Miami Bice. Um, ja, den här har man ju hört en del. Den här är ju en väldigt bra, tycker jag. Alltså, ja, det tycker en, jag en, en, en sid, en, om man kollar på de rena sidlåtarna mm. tycker jag det här är en av de ja, bättre, faktiskt. Ja, nice. det var Giovanni Amelotti som har gjort den där mixen. Ja, Vi sa ju att det var en SID i början, men det var ju är det ju fast. Eller om det är någon moddat SID-chip som Jonas lödde ihop här på förmiddagen. jag vet inte. Men, men. Nej, det tror jag inte. Jag är inte så bra på att Nej, Det var ju kompisar till. Ja, det funkar ju det också. Mm. Ja, det här spelet, det vet du, fan, jag, jag minns ingenting om. Man, man körde bil, och, men ja, det jag, var och ingen vart det. Alltså, jag jag, inte å, göra, å, så. Återigen ett sånt här spel som, ett spel till sig kanske inte var så minnesvärt, men, men, men musiken var väldigt bra, eh, tycker jag i alla fall. Martin Galway var det som gjorde Bolles eh, 3. Jo. Ja. Nej, den här är ju schysst faktiskt. Den är riktigt, så, riktigt lång, dessutom.